El concepte de biblioteca t'endima associar-lo a un equipament només per a joves on només es pot estudiar, fer deures o treballs i llegir i on sobretot predomina el silenci però perquè no pot ser també un espai familiar on es puguen fer activitats educatives sense haver de prohibir la gresca i la xerinola? Precisament aquest caràcter educatiu i també l'údic és el que ha introduït la Biblioteca Bon Pastor a la seva àrea infantil. És per això que des de fa 4 anys du a terme juntament amb l'espai familiar de Sant Andreu situat al Bon Pastor diverses activitats familiars que pretenen fomentar la lectura dels més petits des d'una perspectiva creativa i innovadora. I la principal eina per a assolir aquest repte és el conte. Tres grups, d'entre 10 i 12 famílies, provenents de l'espai familiar del nostre districte, assisteixen cada mes, en diferent dia i horari, a la Biblioteca Bon Pastor. Els infants, que venen acompanyats en la seva majoria de les seves mares, tot i que també s'hi animen alguns pares i avis, tenen des de 8 mesos fins als 3 anys. Aquests nens queden captivats amb els contes escenificats amb titelles i música i amb els contes musicats que es ballen. Els pares, en més de participar activament en aquests contes tan creatius, també relaten contes als seus fills, de manera tradicional tal com ens els narraven a nosaltres quan érem petits, asseguts a la falda dels nostres pares i avis, mentre escoltàvem les seves veus, interpretant a múltiples personatges. I un cop al trimestre, un narrador de contes professional va a la biblioteca a Bon Pastor per fer gaudir amb les seves arts oratòries als tres grups de famílies, que s'apleguen només a aquell dia en concret. Aquest tipus d'exercicis enriqueixen els vincles afectius entre pares i fills i també ajuden al desenvolupament cognitiu dels més petits, afirma Ester l'Eva i la Bea, les dues coordinadores d'aquestes activitats. A través dels llibres infantils, els nens distingeixen colors i figures, associen conceptes a dibuixos i ja entenen paraules que veuen escrites. L'Eva i la Bea asseguren que aquestes activitats, dutes a terme a la Biblioteca Bon Pastor, aconsegueixen l'objectiu esperat, crear hàbits de lectura infantils, ja que quan acaba cada sessió, els nens sempre s'emporten a casa un llibre prestat, perquè els seus pares els llegeixin cada nit abans d'anar a dormir.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 la faraònica obra de construcció del carril per autocars i vehicles alta ocupació VAO de la C58 afronta el en poc menys de l'últim any d'obres amb la part més vistosa dels treballs. Als ulls dels, ocupà, dels ocupants dels 150 dels 150.000 vehicles que diàriament utilitzen l'autopista del Vallès. La magnitud dels treballs, iniciats al desembre del 2008, no és només visuals, no també a nivell de xifres. Tones i tones de materials diversos, però també d'enginy, per fer cabre més carrils en un espai on els sis existents no deixaven lloc a gairebé res més. I tot això amb el compromís de no tallar mai la circulació de vehicles. La construcció del carril Busbao abasta una longitud de 6,82 quilòmetres entre Ripollet i Sant Andreu, passant per Cerdanyola, del Vallès i Montcada i Reixac. Els elements més singulars d'aquesta actuació són la pèrgola, trident a l'extrem nord-oest, prop de Cerdanyola, que té una longitud de 530 metres, i el viaducte amb la gelosia de ser, a l'alçada la del barri de Can Collàs, a Montcada, que té una llegada de 890 metres. L'estructura que sosté els carrils de la pèrgola trident incorpora a cada voladís unes costelles a la part inferior que fan augmentar la resistència del pont. Això permet reduir la instal·lació de vigues al sostre de la pèrgola i augmentar la distància entre pilars, passant del 5 al 16 metres. La pèrgola ja està executada en un 90%. Els responsables de Tabassa remarquen que la seguretat és una prioritat. Una mostra visible n'és la grua instal·lada a l'àmbit de la pèrgola, amb una alçada de 40 metres i que està controlada per un operari des del punt més alt. El viaducte amb la gelosia d'acer ja s'assenta ara sobre 6 dels 15 pilars que l'han de sostenir. Les estructures d'acer, en funció de la seva allargada, tenen un pes que oscil·la entre les 75 i les 155 tones. La instal·lació d'un tram entre tres pilars s'allargaria durant un mes i mig en una obra tradicional, però l'enginyeria utilitzada a la 58 condicionada per per no poder tallar el trànsit i encaixada i elevada entre els carrils existents, permet fer l'operació en poc més de dues setmanes. Això és possible per la utilització d'un sistema de llençavigues que s'osté sobre els pilars ja executats. Els capitells en què es subjecta el llençavigues pesen 80 tones. Per minimitzar el risco sobre els vehicles que utilitzen diàriament la C58, el llençavigues només treballa de nit. A la part superior de la Jerusia d'Acer s'instal·laran unes 350 lloses prefabricades de formigó, on es col·locarà l'asfalt. El pilar més alt d'aquest viaducte arriba a tenir 35 metres d'alçada i un cop acabat el viaducte, els vehicles que utilitzin el carril bus-bao circularan en aquest tram 7 metres per sobre de la C-58. En augmentar l'amplada de la C-58, una de les actuacions necessàries ha estat la construcció d'un nou pont a la carretera d'accés al cementiri de Coixerola des de la N-150. El nou pont, pel qual ja circulen els vehicles des de fa 3 setmanes, té un únic ull i una alçada de 7 metres. Durant les primeres setmanes de gener els, van començar els treballs de demolició de l'antic pont i un altre cop per reduir els costos aquesta intervenció es va fer de nit. El que també s'ha hagut de fer de nou és la passera per vianants del carrer de la Conreria, ja que l'antiga s'ha hagut de suprimir per deixar passar la pèrgola trident. Els treballs podrien enllestir-se cap a l'abril, però no hi ha data d'obertura per als vianants. Més enllà d'aquests elements característics, la construcció del carril Busbau ha comportat fer noves infraestructures, que malgrat les seves dimensions també són d'envergadura a cavall dels termes de Ripollet a Cerdanyola, s'ha eixamplat la calçada de la C58, amb nous viaductes a banda i banda, i dues actuacions semblants s'han executat a la confluència dels límits territorials de Cerdanyola i Moncada. En la primera, sobre la Riera de Sant Cugat, s'ha ampliat l'espai per als carrils de la C58, i a banda i banda s'hi han fet dos viaductes nous. I Igualment, també s'ha intervingut en el tram de l'autopista, que creu a la línia de Renfe, per la qual circulen els convois de l'R4, eixamplant un dels laterals i creant dos viaductes nous. En el tram del carril Busbao, a l'Avinguda Meridiana de Sant Andreu, les obres crearan un carril d'entrada i sortida específic per a turismes i un altre exclusiu per als autobusos. El nou eix viari desplaçarà cap a l'Oest, al traçat de la Meridiana, per tal que la C17 s'integri a la trama urbana de la Trinitat Vella. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit que la velocitat de circulació al carril, carril Busbau sigui de 80 km hora, tot i que el disseny permet circular-hi a 120 km. I també ha descartat la possibilitat que els caps de setmana i els festius hi puguin circular vehicles amb un o dos ocupants pagant un peatge. El nou vial Busbau de la C58 tindrà dos carrils de circulació i sempre al mateix sentit. Els carrils seran reversibles i en funció de les necessitats de mobilitat i del trànsit es decidirà en cada moment si el sentit de circulació serà d'entrada de a la ciutat o en direcció al Vallès fons de Tabassa, que és l'empresa pública gestora d'aquesta obra que executen OHL i Copcisa, asseguren que al final de l'obra s'haurà utilitzat al voltant de 6 milions de quilos de formigó i uns 2 milions de quilos d'acer per construir tots els murs i les estructures d'aquest nou carril. Pel que fa al nombre de treballadors, calculen que al voltant d'unes 2000 persones hauran participat en els diferents processos per fer possible el carril Busbau. El pressupost de l'obra és de 80 milions d'euros. I continuem parlant de, de circulació i parlem ara de que continuen les millores del paviment al Passeig Maragall. Us informem que fins aquest dissabte s'estan portant a terme les obres de millora de la calçada del Passeig Maragall amb el tram compres entre el carrer Indústria i l'Avinguda Borbó. Aquestes actuacions s'han fet en dues fases, la que per ara és la que es realitza en sentit descendent. Per aquest motiu, dissabte, aquest tram es va afectat per una restricció de trànsit atès que es realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment, es deixarà obert un carril de circulació per cada sentit. I la data aproximada de finalització és aquest mes. Molt bé. I ara parlem d'una de les activitats que es porten a terme a l'Espai Jove Garcilaso i és que avui som dijous i per tant toca realitzar una jam session realitzada pel taller de músics. Avui, com cada dijous, al bar de l'Espai Jove Garcilaso, hi haurà música en directe improvisada. S'hi fan jam sessions, una iniciativa dels estudiants al taller de músics, oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar. Des de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, hi sonen estils diversos com jazz, modern, eh, latin o flamenc. L'entrada és gratuïta. Un jam session consisteix en una trobada iniciada per un grup de músics que obra, toca, toca tres o quatre cançons, i la gràcia és que tu puges a tocar amb la gent que normalment no toques. Tu t'apuntes a una llista i llavors et criden, i potser et toca sortir a tocar amb una amb un bateria amb qui no has tocat mai. La gràcia és el que surt en el moment, que no està assajat. La veritat musical és bastant àmplia i es que creen formacions diferents tota l'estona. Cada dues cançons es canvia la banda, hi ha una rotació de músics i d'estils que, que és bastant atractiva pel públic. És una jam oberta, no, no, no tancada cap estil determinat, però sí que pretén mostrar l'estil de música que s'està tocant i que s'està estudiant, o sigui, el jazz, ja sigui la música moderna, el latin o el flamenc. Doncs hem de dir que aquestes jam sessions són totalment gratuïtes i que les podeu gaudir avui mateix, el dijous, a l'Espai Jove Garcilaso. I ara parlem d'esports, perquè Déu-n'hi-do la que va caure ahir a Teruel. Uh, hem de dir que el Teruel va guanyar per dos gols a un al Sant Andreu. L'equip va sumar-hi una derrota injusta en la seva visita a Pinilla. No es complia ni 15 segons del partit, quan els locals es van avançar aprofitant una errada de la defensa quadribarrada. Kim Araujo empatava el minut 71, però l'Àlex, en un contraatac, deixava els 3 punts a Teruel. No podia haver començat pitjor el partit pels interessos dels andrewencs. Només Teruel la centre, una mala passada enrere de Moyano cap a Morales, la va aprofitar Souto per avançar-se a tothom i va fer pujar l'1 a 0 al marcador. No havien passat ni aquests 15 segons que els locals es trobaven amb el premi del gol per un error no forçat. Els aragonesos han aprofitat l'ímpuls del gol per seguir atacant i han, i han enllaçat un parell d'accions perilloses, per banda, que s'han passejat per l'àrea andreuenca. Els quadribarrats buscaven la referència ofensiva d'Edgar per fixar els centrals i despenjar pilotes, però no trobaven la manera d'arribar a l'àrea de Bodo. Nando, amb un xut desviat, feia la primera tímida acció ofensiva de l'equip. El Teruel es trobava més còmode i ho tornava a demostrar amb una arribada molt clara. Novament, s'auto, autor del gol, enviava una rematada fregant al pal quan estava sol davant Morales. La reacció del Sant Andreu i millor ocasió de la primera part dels Andrauens, un potent xut llunyà de Marc Martínez, que atrapava bé Bodo. El partit ha entrat en una, va entrar en una fase força ensupida on només al tram final de la primera part, el Sant Andreu, va començar a dominar posicionalment i a posar pilotes a l'àrea. Quan Araujo, amb una rematada molt fluixa, feia el segon xut entre els tres pals dels andrewencs. A la segona part, el Taruel ha fet un pas enrere i ja s'ha dit la iniciativa clarament al Sant Andreu, que no trobava la manera de posar centrades perilloses a l'àrea. A pilota aturada, en una falta frontal picada per marc, els quadribarrats feien el primer avís del segon temps. Fins que ha arribat el gol, el mateix protagonista, Quim i gairebé en el mateix minut que diumenge passat, al 71, recollia una passada en profunditat per superar Bodo per sota les cames. Un empat al marcador que feia justícia al partit que s'estava veient. Uh, i Edgar també no arribava per un pèl a una gran centrada de Xavi Jiménez uh, quan el Tauron muntava el contraatac. Àlex superava per dalt a Morales en el primer xut a porta dels aragonesos en el segon temps, un gol que donava injustament la victòria als locals.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 Fas creure tots dos que ens hem equivocat L inventes una altra excusa Escolto, simular Remenes aquella foto la que mires com abans system al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Bona tarda, ens trobem en Pere Llovet, decorador, en Jaume Vinyes, encarregat d'infraestructura i en Mugent i Cussó, coordinador de les feines de l'agrupament ferroviari que han construït una maqueta. Ara ens una mica de totes les feines que han fet i el temps que han trigat. Hola, bona, bona, tarda. bona tarda. bona tarda. Primer parlarem amb Eugen Cusó. Parla'ns una mica de com va sorgir aquesta iniciativa de fer la maqueta, el temps que s'ha trigat, quins trams agafa... Molt bé. Uh, aviam, l'Ajuntament de, del, del Sant Andreu uh, ens va reunir, ens va demanar o sigui, fer una reunió, una trobada,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 al mil·límetre 1, l'ajustatge de les vies tenen d'anar al mil·límetre 1. I tot això és quatre doncs, peus, que és normal, i fet d'aquesta manera, diguem, no té, en realitat, no té cap, cap cosa de dificultat. Per a Llobet, vostè ha estat al decorador, eh, quantes figures s'ha decorat o ha pintat? no sé, una infinitat, 500, 600, no ho sé, una infinitat, perquè va arribar un moment que ja, ja ni les contàvem ni, ni, ni anàvem portant figures, ni anàvem pintant figures, perquè, esclar, anava amb aquesta, o sigui, una macro una maqueta tan gran, va absorbint, va absorbint, va absorbint, va absorbint i, i, i vam frenar perquè perquè vam dir prou. Però, esclar, amb una maqueta d'aquestes dimensions, vull una quantitat de figures eh, molt important. A més, a més com que sota hi van els pàrquings, i van tot l'assumptu de... de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 si no, pues, un li tens de una americana grisa, l'altre una americana blava, l'altre uns pantalons blaus, l'altre uns verds, que així, la, la camisa blanca, que si la camisa grisa, que si corbata, que si sense corbata, que si un barret, que sense barret... Clar, és una gama molt extensa i és una cosa molt entretinguda, no? Llavors això és com el, diguéssim, el que són les parts, diguéssim, de, de, dels pàrquings i, i totes aquestes zones són coses que són entretingudes, són entretingudes. Ara, en aquest en si hi han moltes hores de feina,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 o sí, sigui, que vam donar un plaça d'entrega, que pas plaç d'entrega s'ha complert, l'Ajuntament està content, va vindre l'alcalde, ens va felicitar, i ja això no deixa ser una satisfacció. I aquesta maqueta pot rebre visites? Aviam, uh, de moment es va fer les portes obertes el dia 25 de novembre, va ser portes obertes per tot el barri, no? Llavors, amb vista que era una maqueta important perquè la visitési la gent, uh, se va demanar a l'Ajuntament si es podria visitar Uh, grups de, de persones a nivell de col·legis, a nivell de, diguem, de casals, etc. No? O a nivells de grups de persones del barri o de la ciutat de Barcelona que vulguessin vindre, previ, mh, previ permís de l'Ajuntament. Llavors s'ha muntat una, una sèrie de visites que s'han fet els dimecres al el matí i llavors s'han vingut a, des del de mes de gener, uh, cada dimecres que s'ha obert fins ara, s'hauran pues, vingut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 i després que és d'H0 i, i de via mètrica. I doncs, a part tenim una altra maqueta del de, eh, que és la, el, el l'N, que, és, que es diu normalment que és més petita que l'H0. No? Llavors aquesta maqueta aquesta maqueta ven als socis en el seu material de, de trens i els fan funcionar i els fan córrer i juguem com verdaders crius a trens, que és el que disfrutem. O sigui, en l'atac que tenim tots nosaltres estem disfrutant doncs, com, com verdaders nens fent funcionar aquests trens. No?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 en aquest món, no? o, sigui, o sigui, el tren, sobretot, i després pues, pot pues, obert una miqueta que es puguin fer, eh, diguem, intercanvi o venta de, de peces d'escarrecte. I això es fa cada primer diumenge de cada mes. No? Doncs molt bé, moltes gràcies. informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc. Ja sí, sí, sí. ara és moment de parlar de salut aquí a la Sinnia de Ràdio Trinitat Vella. i per parlar de salut, doncs qui millor que una de les infermeres del cap de la Trinitat Vlla com és la Consellta de Manyñaner, molt bon dia. Bon dia, X. Doncs explica'ns, què ens ha vingut a parlar avui. Doncs jo venia a parlar del refredat i encara uh -huh. que ja no és l'època de la grip, encara que pot haver algun episodi doncs comencem per diferenciar-ho no? i així se'ns queda clar Sí, perquè hi ha gent que arrossega força temps eh? sí. això del refredat i la grip no... I treure una mica no el mite de que quan posem la vacuna de la grip agafem la grip, no, podem agafar un refredat uh -huh. però no la grip eh? uh -huh. el nostre cos doncs, fa defenses cap, a la, cap al virus de la grip i a vegades doncs, es manifesta en un refredat, però no agafem la grip. No. Vale? Doncs, sí. Què és el refredat? El refredat és una malaltia lleu que està provocada per un virus. Causa aquests, eh, amb aquests símptomes, mocs, nas, tapat, mal de coll i de cap i tos i ulls plorosos. Cuidado aquí que quan ens neteixem els ulls podem acabar amb una conjuntivitis, eh? Vull dir, que siguin sempre amb un mocador net, s'hi pot ser eh, un per cada ull i el rebutgem i amb les mans prèviament netes i a l'ull es neteixa de la part del llagrimal cap a fora. Vale? Acostuma a començar pel nas i per la gola i després pot baixar fins als bronquis i al cap d'uns quants dies, sense cap tractament màxima amb un gelucatil o un termalcit, doncs es cura. I es poden patir de dos a cinc refredats a l'any. Els nens petits solen tenir més i aquí té algun més. Sí, hi ha, hi ha gent que té més, més d'un refredat. Sí, sí. La grip és una malaltia que també està causada per un virus però que apareix a l'estació de l'hivern i coincideix amb els mesos de més fred i comença de cop amb una febre, sis com l'altra és més insidiosa no? comença amb el nas sí. amb el coi aqu... això no, comença de cop amb una febre alta amb dolors musculars i uh -huh. també hi ha mal de cap i mal de coll i malestar general nas tapat, tot seca també pot haver diarrees uh -huh. nàusees, vòmits això sobretot als nens i també hi ha altres virus que poden produir aquestes molèsties i això de que per, per sortir d'una grip es, es, es mengi vitamina C, això no, no té... Bueno, la vitamina C com a vitamina sempre, sempre ajuda, no? Uh -huh. I si mengem taronxes i mandarines a l'hivern, estem fent aport. Uh -huh. eh? Normalment les persones que fan una dieta equilibrada, no solen tenir cap dèficit vitamínic. I, perdona, quins aliments poden prevenir, per exemple, acostipats, així, remeis així com més casolans, que puguin així prevenir acostipats o inclús hi ha un virus com, com la grip, així? Bé, bueno, les mesures que us explicaré, uh -huh. eh, per prevenir. Eh, aliments que puguin prevenir la grip, doncs no n'hi ha, El que sí que és molt important que en la campanya de vacunació les persones que són susceptibles que cada any venim a explicar-vos que us de vacunar, es vacunin uh -huh. eh? i llavors uh -huh. què passa que moltes vegades diem oh, jo és que no m'encostipo mai no té a veure que no, no tinguis un refredat o no t'encostipis, és que qui passa la grip pues, ja sap que ha passat la grip perquè és, o sigui, dona malestar dona dolor muscular i dona febre alta no té res a veure amb un refredat uh -huh. a vegades doncs, pensem bueno, com que no m'agafa mai i llavors faixem uh -huh. la guàrdia, no ens vacunem i aquest any l'agafem eh? és requisit o sigui, la grip sempre té febre, no? sempre, sempre, és sempre, febre. sempre febre d'aparició bruscoa i dolor muscular Eh, mm. i malestar, tens una sensació d'or muscular i malestar però no té tractament diuen que la grip en tractament són set dies i sense tractament és una setmana no en té cap de tractament mm -hmm. doncs termalgim o gelocatil per aquest dolor muscular i per la febre però no en té més mm -hmm. a no sé que hi hagi una complicació que si hi ha una complicació doncs ja s'ha de consultar amb el metge s'ha d'aprendre l'antibiótica per compte pròpia això és el que volia preguntar eh, tots sempre tendim no a automedicar-nos no? fins a quin punt és bo l'automedicació o ja a partir de quin punt ja tenim ja que anar al metge a, a que, que ens recepti doncs, eh, algun medicament si hi ha una mucositat de color verdós uh -huh. eh, amb febre que persisteix uh -huh. més enllà de dos o tres dies, febre molt alta, uh -huh. doncs consultar sobretot aquelles persones que tenen eh, malalties respiratòries associades o cardíacos, però bueno, en principi uh -huh. no té per què, ara si, si notem, dificultat respiratòria que ens hem de posar coixins per poder respirar mm. millor l'especturació que és verdosa llavors de, eh, sí que s'ha de consultar perquè vol dir que hi ha una complicació mm -hmm. millor prendre precaucions no? sí. i sobretot bueno, menjar una mica de tot és mm -hmm. clar, perquè també hi ha la grep intestinal que és com una derivació de la grep bueno, això és un virus ja... és un virus que, que causa vòmits i, i diarrees que també pot existir. Mhm. Mm eh, coneixit no, no. abans, però que i, so, pot donar o no pot donar febre. Mm -hmm. Mm -hmm. depèn. Mm -hmm. eh, bueno, que és molt important com, de, com podeu prevenir. No sols, o sigui, a vegades no amb els aliments, que lo que jo aconsello és que es metxi de tot i sobretot vidir cada estació doncs, té el que és adequat pel temps i en l'època amb l'època de la grip, penseu que és l'hivern que hi ha a l'hivern? La tronxa i la mandarina, si és per excel·lència vol dir que el cos necessita tronxes i mandarines per fer no? acumul de, de cítrics, o sigui s'ha de menjar el que dona cada estació mm? i a més com podem prevenir-ho? Com, com es contagia? Mitjançant l'aire eh? Si teniu la grip o un refredat i conviviu amb gent sobretot quan estornudeu o, o tossiu poseu-se un mocador i la mà davant del nas i la boca si no per les gotetes, per l'aire eh, doncs estifon estar... i es contagia mm -hmm. Les mans s'han de fer rentats sovints i els mocadors han de ser reputjables cada vegada que l'utilitzes el llences Uh -huh. vale? uh -huh. ventileu l'habitació sobretot on estigui la persona que tingui grip obrint la finestra diverses vegades al dia uh -huh. i bueno, per la grip sí que hi ha vacuna pel refredat, no n'hi ha Mm -hmm. i l'efecte de, de la vacuna de la grieta ens ens dura un any o sigui, fins a l'octubre, finals de setembre que vindré oh, sí, a sí, tornar sí. a, a dir que, que m'ajudeu a difondre la importància Plà. de la vacuna mm -hmm. Mm -hmm. i perdona, una de, les, bueno, una de les coses també per prevenir els, acosti... bueno, els acostipats és evitar també els canvis bruscos també a temperatura sí, no? sí. Eh, sí. doncs mm -hmm. sempre portar la roba adequada i no passar del calor, doncs estar amb una amb una sala amb uh -huh. un clima superalt i després sortir a anar-te'n al carrer doncs amb la mateixa roba uh -huh. que estàs dintre sí. d'aquella habitació Per tant, eh? això de les saunes no és gaire recomanable no? uh -huh. <ríe> Bueno, les saunes també tenen la, la seva indicació no, no tothom, no pots estar molta estona Molt no... eh? uh -huh. <ríe> bé bueno. eh, Què tindríeu que fer si teniu la grip o el, o el, bon el refredat, feia. no? Sobretot si teniu la griu, descanseu i, i cuideu-vos. Bebeu sucs, cuideu les persones diabètiques que no són adequats als sucs, eh, preneu brou, infusions i no cal que mengeu sòlids, no? Aneu menjant brou si és que en aquell moment no us apeteix. Okay. I no hi ha cap medicament, com us he dit, que curina la griu ni el refredat. D'acord? Mm -hmm. vale? Eh, però com que, el que són malalties un paracetamol lleus, no? un paracet, un sí. que és un termalgin un, un gelocatil sí que et pot ajudar doncs, a treure aquest mal de cap o aquest dolor muscular uh -huh. i els antibiòtics no curen ni el refredat ni la grip i curen els antibiòtics els antibiòtics s'han de prendre quan es necessiten, no es poden prendre alegrement uh -huh. eh? i no és convenient fumar per cert, no és convenient ni quan tens eh, la grip ni el refredat comú ni, ni és un hàbit saludable. I, sí, sí, i a, a més, dir-vos que tenim una consulta de tabac amb un metge i un infermer que us poden ajudar a deixar el tabac. Uh -huh. I que eh, això és, doncs, sempre ajuda com, no? per la salut, per uh -huh. la salut i per la butxaca. Sobretot que ens diguin doncs, que, almenys quina quantitat de de tabac doncs portem el cos no? també, també. Sí, sí. Eh? i si preneu una dutxa o un, o un bany que deies tu de la sauna pot ajudar a estovar el moc el que surti millor eh? que mm. també també va molt bé també, per treure els mocs són els rentats també de en surofisiològic, surofisiològic no? sí. uh -huh. o, o simplement amb aigua uh -huh. amb una mica de sal no cal que sigui sí. surofisiològic uh -huh. eh? uh -huh. això, això es fa molt, molt bé uh -huh. i per la irritació de la gola podeu prendre carmel sense sucre i després una cosa que va molt bé eh, per la tos és dormir amb una ceba partida a, a, a trossos a la tauleta de nit. Això s'estova la gola i evita que, que tussis. No? I també un, un remei de mel amb farigola, eh, bullit així, sí, però cuidado, amb limona... Sí, a tot, això són els remells de l'àvia, eh? sí. sí. però cuidado que les persones diabètiques no poden prendre mel. Ah. Val? Val, Llavors per això jo sempre dic infusions o brous perquè en el moment que hi fiques mel eh, s'ha de tenir en cura que puxa el sucre. Uh -huh. I, i bé, doncs hem viscut l'hivern bastant en salut esperem uh -huh. que continuem a la primavera volia dir-se que segurament eh, la primera setmana de maig el uh -huh. primer dilluns de 4 a 6 de la tarda els estudiants de d'educació física de la, de la Blanquerna uh -huh. vindran eh, aquí a Trinitat Vella uh -huh. fent-se una taula de gimnàsia Mm -hmm. llavors quan ho tinguem ja més clar els he convidat mi sí, permés convidar-los eh, sí, sí. a que vinguessin a explicar què és el que faran per la ràdio Molt bé. doncs sí, estarem a això al mes de maig si venen. doncs a veure què és el que ens poden explicar a l'hora de fer doncs, el exercici que val la pena doncs, que també ho tinguem en compte la, la nostra manera de, de funcionar el nostre cos que tinguem a llargíssim sí, per, per fer moure tot el, tot el nostre cos. No? I nostre, les nostres articulacions, ajuda Exacte. a baixar pes, eh, com a estil de vida saludable, que ajuda a moltes malalties no? perquè, uh -huh. perquè estiguin s'estabilitzin i no facin rebrots. Doncs sí. uh -huh. Doncs això informarem el mes de maig, a veure que ens expliquen. Suposem que serà cap a finals d'abril que vinguem, perquè la població, doncs, o la primera setmana de maig, eh? uh -huh. perquè ens ajudeu a difondre... Molt bé, doncs això ens ho apuntarem ara. <ríe> <ríe> D'acord, doncs Conchita Mañaner, del CAP de Trinitat B, i moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al nostre programa i que ja saps que tens les portes obertes com sempre, com sempre diem que tens les portes obertes per venir a difondre doncs, consells de salut que de ben segur doncs, que els nostres veïns estaran agraïts de, de tenir-los en compte. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ara fem, un espai, fem una pausa per la música i tornem. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I atenció perquè avui el Duo Floret torna al Sant Andreu Teatre amb una degustaació d’amanides. Després de l'èxit obtingut a principis de temporada, a partir d'avui el SaAT Sant Teatre Sant Andreu eh, torna al programa que dijous pincha però no mata. del Duo Floret, un viatge a partir d'històries, penes d’humor acompanyades amb la música i els jocs d'un loop station.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 Doncs sí, hem de dir Pinxa però no mata s'estrenarà aquesta mateixa nit a les 9 i oferiran acabar l'espectacle una degustació d'amanides amb diferents vinagretes per celebrar la primavera i els enciams que fan que van fer que es coneguessin. Joaquim Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre L'Amèrica d'Edward Hopper o a les sèries televisives Ben del Pla o Infidels. Daniel Pallagrinet és un compositor cantant i músic multi-instrumentalista multi, que es un aparell de Loop Station, interpreta i programa temes que en directe es converteixen en un autèntic home orquestra postmodern. El duo Floret es van donar a conèixer la temporada passada a la sala almacen amb l'espectacle superficial World Tour on van prorrogar degut a l'èxit del públic i ja sé que us ho comentem cada dia però la veritat és que val la pena de conèixer quines són les activitats que encara es continuen realitzant amb el, amb el lema del dia de les dones el que va ser el dia 8 de març estem a, a març encara doncs Aprofitem aquests últims actes que queden per poder gaudir d'aquest Dia de les Dones. I és que, com cada any se celebra els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona. Activitats a les que esteu convidades i convidats. Aquests dies eh, podeu gaudir d'una exposició, Llibres a les mans, de Meritxell i Moner, que es farà a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer Segre, número 22 i 32. Després, també aquests dies, també també podeu també anar a l'exposició La dona d'avui i de sempre, de Marta Bassart, que eh, està organitzada pel PIAT i pel Centre Cívic Trinitat Vella i que podreu veure doncs, a la sala d'exposicions al Centre Cívic de la Trinitat Vella, ubicada al carrer Foradada número 36. Tot això aquests dies, és a dir, encara teniu una mica de, de temps per poder participar o per poder gaudir d'aquestes exposicions. I també afegir que aquests dies, al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 2432,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 Can Fabra. i més coses a comentar-vos perquè demà tenim una sessió molt especial arriba la tercera sessió de guerrilla, tàctiques per la microcultura comunicació digital la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà divendres durant tot el matí la tercera sessió de guerrilla amb el nom de tècniques per a la microcultura comunicació digital la comunicació s'ha convertit en una peça clau pels projectes culturals actuals. A més, gran part d'aquesta comunicació l'hem traslladat dels mitjans tradicionals a les xarxes socials. És una oportunitat pels projectes culturals, però cal aprendre a utilitzar les eines adequades. Estar a internet i les xarxes socials no és senzill. Les lògiques canvien. Com ho podem fer? Bones pràctiques, exemples i idees per fer-se la a la xarxa. El lloc, la nau Ivanov, serà demà de 10 a 2, més el dinar. El, el preu inclou um, dinar i són 30 euros i els assistents a sessions anteriors tenen un 10% de descompte. Podeu tenir més informació o inscriure-us a la formació arroba I atenció perquè la nauibanov no només es queda aquí, perquè també realitza d'altres activitats i ara mateix doncs, el que està preparat és que s'ofereixin una convocatòria de residència a entitats.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 i treballs col·laboratius entre ells. No ens movem de la Nave Ivanov, anem a conèixer una exposició que es diu Deflacionable, que arriba de la mà de Daniel J. Meyer i tal com us jaia arribar a la Nave Ivanov. La Nave Ivanov, al carrer Ondoras número 28, com deiem abans, us ofereix fins al dia 25 de març la representació de Deflacionable de Daniel J. Meyer a càrrec de la companyia Descartable Teatre.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 Avui a les 9 del vespre podreu gaudir d'aquesta obra divendres i dissabte a les 9 i mitja diumenge a les 7 i dissabte a 24 no hi haurà funció cal dir que l'entrada és a 12 euros pels amics de la... Bueno, 12 euros és entrada general i pels amics de la neu 10 euros Molt bé, doncs acabem ja dos punts només que dilluns a dos quarts d'onze del matí es realitzarà la segona audiència pública de les noies i nois del districte de Sant Andreu en què participen diferents escoles també dir-vos que eh, ja és obert el primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu i que les bases les podeu trobar a la seva pàgina web que és www.cn.santandreu.cat molt bé, doncs donar les gràcies a la Cristina Peniello per haver vingut avui al nostre programa, també a la Raquel Ballesteros i a la part tècnica en Ricardo Roman Losada. Nosaltres, si voleu, ens retrobem demà amb un programa especial perquè tindrem el, Daniel, el David Campillo i que ens parlarà doncs de quina manera podem aconseguir feina. Ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda. Adéu.